21. fejezet A nyár fele eltelt. Akkor éjjel Olivia egyre csak erre gondolt. Hogyan is verhette volna ki a fejéből, amikor Tess erről kérdezősködött? Tess egyik kedvenc esti olvasmányát, Laura Wilder a Szilva Patak partján című könyvét olvasták, de a kislány gondolatai minduntalan a kis cicák felé kalandoztak. Éppen egy fejezet közepén tartottak, amikor felnézett Oliviára és sokat szor azt kérdezte, hogy kaphat-e egyet. Olivia elismételte a véleményét a kis lakásukban tartott macskákról. De ha elköltözünk, erősködött tesz, akkor olyan lakást választhatunk, ahol lehet cicát tartani. Mikor tudjuk meg, hogy elköltözünk-e? Amint kiderül, hol fogok dolgozni? Mikor derül ki? Hamarosan. És mikor hallunk valamit az iskolákról? Olivia el sem tudta képzelni. Egyszerre csupán tesz néhány kérdésének hatására aggódni kezdett. Mostanáig, mivel az konzertben több nap át még előttük, mint mögöttük, nem sokat nyugtalankodott. Azt bizonygatta magának, hogy valami biztosan bejön, hogy a dolgok valamiképpen mindig is rendeződtek, hogy őszre biztosan lesz állása, tesznek pedig iskolája. Csak hogy a nyárfele eltelt, és még nem történt semmi. Össze kell szednie magát, hanem valóban nem történik majd semmi. Ezért másnap már pirkadat előtt felkelt, és óvatosan, nehogy felébreszem valakit, felosont a padlástérben lévő dolgozó szobába. Felkapcsolta a villanyt, majd beindította a számítógépet. Perszekem belül az interneten száguldott. Ezúttal nem akart mindent egy lapra feltenni. Még tucatnyival sem elégedett meg. Kinyomtatta minden múzeum és minden művészeti galéria nevét és címét, melyet megtalált. Aztán betette a gépbe a saját lemezét, és annyi példányban kinyomtatta a szakmai önéletrajzát, ahány nevet kigyűjtött, éppen az új kísérő levelet fogalmazta, amikor nyílt az ajtó. A szíve nagyot dobbant, részben a megkönnyebbüléstől, amiért csak felöltözött, pedig még nem is látta, ki a jövevény. Simon volt az. Olivia halkan megszólalt. Honnan sejtettem meg, hogy maga az? Honnan? Válaszolta a férfi, és becsukta maga mögött az ajtót, hogy nincs még egy ilyen örült, aki hajnalban kell. Láttam a fényt. Mit csinál? Olivia mögé lépett, és a képernyőre nézett. Olivia a legszívesebben eltakarta volna, de mégsem tette, gyerekes mozdulat lett volna. Ne olvassa el! Csak vázlat! Pocsék a írásom, Csak az ellenőző program segít. Ha elolvassa, nem érti, hogy a csudába írhatom én Natali történetét, de a mégis csak... Hallgattatta el Simon, és a vállára tette a kezét. Olivia nem szólt többet. A férfi keze ott maradt a vállán azután is, hogy elolvasta az irományt, és felegyenesedett. HÁlást keresek mondta Olivia Halkan. A képernyőt nézte. Natalival csak szeptember el se szól a szerződés. Addigra végez a történetével? Igen. Hová akar menni? Bárhová. Aki koldus ne válogasson. Simon keze megmozdult. Simogatás volt, vagy csak vigaszaló paskolás. Miért mondja így? Hiszen van szaktudása. Művész A művészek megengedhetik maguknak, hogy akár éhezzenek. Nekem viszont etetnem, ruháznom és iskoláztatnom kell teszt. Méli lélegzetet vett, elmosolyodott és felállt. Simon keze lehanyatlott, s Olivia így már könnyebben tudott beszélni. Találok munkát, talán valami egészen más fogok csinálni. Mint például? Programszervező leszek. Simon elhülten nézett. Egy szállodában. Miért ne? Szeretek emberekkel foglalkozni. Rendelek nekik színházjegyeket, limót. Elmondom nekik, mely nevezetességeket érdemes megnézni, mit lehet kihagyni. Hét termeket javaslok nekik, azt ad foglalok. Elmosolyodott, hogy még a foga is kivillant, és belefeledkezett az ábránt képbe. Milyen jó szórakozást lesz végigjárni az összes éttermet, hogy tudjam, melyiket ajánlja majd? Úgy tudom, az e fajta ajánlásokat megszokták az éttermek vásárolni. Így látja a cinikus. Én nem az a fajta programszervező leszek, és ezt közlöm a szálloda vezetőségével is. Nálam szóba sem jöhet a megvesztegetés. Megmondom nekik, kerek peresz. És ha nekik másfajta éttermek tetszenek, Olivia megrándította a vállát. Az ilyesmi ritkán esik meg. Nem lehet mindig mindenkinek a megelégedésére tenni. Lakhatnánk a szállodában. Képzelje csak el. Te olyan lenne, mint Eloáz. Hogy szerette azokat a történeteket? Párizsba akart menni, miután elolvasta az eloház Párizsban. De azt hiszem, mellenyugszik New Yorkba. Isteni lenne, ha a plázában laknánk. Simon egy csókkal hallgatta el Oliviát, amin a lágynak igazán nem kellett volna meglepődnie, hiszen a férfi már egy perce csak a száját nézte, ő ennek ellenére meglepődött. A New Yorkba költözés látomását háttérbe szólította az érzés, a csók íze. Meleg, lágy volt, bizonyos értelemben ismerős, ami furcsa volt, tekintve, hogy egyetlen másik előzte meg. Olivia mindig szeretett mindent, ami meleg és lágy. Meleg és lágy a nemzedékek óta használt tányérkákra tett frissen sült almáspite teteje. Ilyenek a táncoló lángok, melyek a nevével díszített gyapjúkesztjűt szárítják, vagy egy nagy bögre forró kakaó hatalmas tejszínhapsapkával a tetején. Meleg és lágy az a csók, amely olyan édes, hogy az ember szinte elolvad, amelyet az ember ad és kap, amely szűnni nem akar, mégsem veszít a forróságából. Amelybe az ember belekapaszkodik, nem akarja, hogy véget érjen, s amikor mégis véget ér, az ember meglepődik, mivel az egészet nem érti. Simon is ilyen meglepetnek látszott, nem mintha ez választ adott volna bármiféle kérdésre. – Mi történik? – suttogta Olivia. Én sem értem, csúkta vissza Simon. Egyik karjával magához szorította a lányt, a másikat lassan végighúzta a haján. Már növésnek indult, de még mindig rövid volt. Hosszú volt, a vállam aláért egészen májusig. Szerettem azt a frizurát, de meleg volt. Egy este elvesztettem a türelmemet, és levágtam. Ilyen vagyok, türelmetlen és meggondolatlan. Talán ez is azért történik velünk. Simon lassan végighúzta a hüvelykúját a lány ajkán, és nem érzett rajta türelmetlenséget. Inkább mélyen, elmondhatatlanul izgató volt, a csóktól forró, s ekkora férfi a maga számára is meglepő dolgot művelt. A saját kezét figyelte, amint az lesiklik Olivia nyakán a melléig, ott megfordul, és a kezefejével végig simítja a lány mellét. Olivia alig kapott levegőt. Megfogta Simon kezét, és megszorította. Behuny szemmel a férfi melkasához támasztotta a homlokát. – Mi történik velünk? – suttogta. – Mi történik itt? – visszhangzott a kérdés, de nem Simon szájából. Olivia felnézett, és a férfi pillantását követve az ajtó felé fordult, attól tartva, hogy Natali rajta kapta őket. Az ajtóban azonban nem Natali állt. Erős volt a hasonlóság, ugyanaz a magasság, ugyanaz az alak, ugyanaz a tartás és finom bőr. Még a frizura is hasonló volt, noha ennek a nőnek melegbarna színű volt a haja, nem pedig ősz. Olivia egy pillanatig arra gondolt, hogy a húsz évvel fiatalabb Natalit látja. Susan jókedvűen mosolygott. – Én meg azt hittem, anyám kelt fel ilyen korán, hogy a vendéglistát összeállítsa. Kipirult vagy, Simon? – Te is! – felelte a férfi nagy lélek jelenléttel, és kisé Olivia elé lépett, mintha meg akarná védeni. – Nem tudtam, hogy idejössz. – Anyám sem tud róla! – Tegnap késő érkeztem. Mondottam, bejövök ide, kinyitom az ajtót és meglepem. A pillantása olivia esett, és a szemöldöke kérdőn felfutott a homlokára. Olivia már előlépett Simon háta mögül. Nem akarta, hogy megvédelmezzék, az amúgy is olyan férfias titokzatoskodás, és őt sem hagyta el a lélek jelenléte. A kezét nyújtva azt mondta, Olivia vagyok, én is úgy gondoltam, válaszolta Szuzan száraz hangon, melyet meghazudtól szívélyes készfogása. Mert ha nem az lett volna, akkor vagy az új takarítónő, az új könyvelő, vagy az új kisegítő munkás? Elhallgatott és hátralépett. Ki távozott az utóbbi időben? Madaléna és Joakin közölte Olivia. Suzan szemöldöke ismét magasra futott, és pillantása Simonét kereste. A férfi ismét Olivia elé lépett. Natali már felvett helyettük újakat. Illetve az újak helyett is újabbakat, helyesbített Olivia és Simon mellé állt. Az új szakács a jövő héten kezd. Ez most ígéretesnek látszik. benn dolgozott egy étteremben. Az első csak gyors tudott készíteni. Képtelen volt egy kiadós vacsorát főzni. Susan azonban szemlátomást nem figyelt rá. Simon villantotta a szemét. – De nyavajás! Hát ezért hívtál fel! Azt mondtad, Natalinak segítségre van szüksége, de úgy látom, inkább csak szakács kellene neki. – Abban te vagy a legjobb! – mondta Simon. – De nem azért hívtalak! Hiszel jön már az újabb szakács! – Hiszem, ha látom! – mormolta Susan. Két kezét a zsebébe süllyesztette. Ahogyan Natalitól is ezelszel látta már Olivia, és a fiatalabb nőre nézett: Szóval, maga és Simon! Nem felelte határozottan Olivia Nem én és Simon. A férfi is csatlakozott Nincs köztünk semmi én csak a nyarat töltöm itt és én nem értek a mély dolgokhoz A szexnek nem kell mélynek lenni jegyezte meg Susan, ám ez érzékenyen érintette Oliviát. De igen, nagyon is. Simon szólalt meg. Amit az imént láttál, az nem szex volt. Csak... Egy ölelés vetette közbe Olivia. Magam alatt voltam, mert még nem tudom, hol fogok össze dolgozni, ezért vagyok itt fönn már hajnalok hajnalán. Simon megpróbált megvigasztalni. Szerintem sikerült is neki, mondta Susan. A legszívesebben azt mondanám, hogy ezt a szobát ilyesmire eddig még nem használták, de a legfrissebb tudomásom szerint évek óta szerelmi fészek. Megyek, hiszom egy kávét. Azzal megfordult, kiment és becsukódott mögötte az ajtó. Öt perccel később, amikor Olivia is lement a konyhába, Szüzan már a vizet forralta. Elnézést, mentegetőzött Olivia. Nem helyes, hogy a saját otthonába ilyesmi botlik, mint fönn a dolgozószobában. Suzanne kinyitotta a szekrényt, ahol a sütés alapanyagait tartják. Tehát elismeri, hogy valami mégis történt? Igen, mondta Olivia, mert nevetséges lett volna tagadni. De esküszöm az életemre, nem tudnám megmondani, mi az, és az igazat megvalva, nem is nagyon szeretném, ha ismét megtörténne. Végighúzta a tenyerét az állán. Egészen más gondok foglalkoztatnak most, ami azt illeti, Simon sosem volt még ott velem a dolgozószobában, és amennyire tudom, a maga édesanyja sem találkozott ott Karlal, legalábbis nem szerelmi légyotra. – De ebben azért nem biztos, ugye? – kérdezte Susan a konyhaszekrény ajtaját fogva. Grimaszott egyet. – Szerelmi légyotra? Abszurdum az anyám korában ilyesmiről beszélni? – Ó, dehogy! – mosolyodott el Olivia. – Egyáltalán nem abszurdum. Remélem, az ő korában én is képes leszek még egy-másra. El tudja képzelni a 76 éves kor szabadságát? Na persze jó, ha az ember egészséges, csak úgy tudja élvezni. De ha nem egészséges is, van a dolognak egy előnyös oldala. Nem kell azon rágódni, hogy mit mondanak mások. Az ember azt teheti, amit akar. Ez volna az előnyös oldal? kérdezte Suzan. És mi van azokkal, akiket az ember közben megbánt? Mint aki keres valamit, arrébb tolta a lisztet, a gabonapelyhet és a cukrot, majd a kelleténél nagyobb erővel becsapta az ajtót. Nem Nataliról beszéltem, mondta Olivia, csak arról, hogy az ember rózsaszínben is járhat 85 éves korában. Különbözik ez valamiben egy férj fél év utáni lecserélésétől? Susan már a hűtőszekrényben kutatott, ide-oda tologatva a dobozokat. – Na végre megvan! – mondta, mert Olivia nem válaszolt, és elővette a tejet és néhány tojást. Olivia az egyik széknek támaszkodva állt. – El kell olvasni a Natali történetét. Ha elolvasta, hat hónap nem is tűnik majd olyan nagy időnek. Odaadhatom, amit mostanáig megírtam, ha kéri. Susan elővette egy nagy tálat a pult alóli ajtó mögül. – Kösz, de van olvasni bőven! Ebből magyarázatot kaphatna bizonyos dolgokra. Ha az anyám magyarázatot akar adni valamire, megteheti szemtől szembe. Bizonyos dolgokról nem szívesen beszél. Úgy kellett néha kicsikarnom belőle a válaszokat. Olivia elmosolyodott. Nagyon fog örülni, hogy maga itt van. A férje is jött? Susan mérőedényt vett elő az egyik szekrényből. Nem, dolgozik. A gyerekek jönnek? Nem. Susan margarint tett egy tepsibe. Ők is dolgoznak. Ha nem jött volna rá, én vagyok az egyetlen, akinek nincs munkahelye. Az otthonteremtést manapság nem tekintik munkának. Egy papírtörlővel szétkente a margarint. Ebből is látszik, mennyit értenek hozzá, jelentette ki Olivia. Az otthonteremtés a legősibb mesterség a világon. Én meg azt hittem, a prostitúció. Dehogy az otthonteremtés. Gondolja csak meg! A neandarvölgyi férfiak elmentek vadászni, miközben a nők mit is csináltak? Rendben tartották a barlangot, megfőzték az eledelt, a gyerekeket gondozták. Ha nem így lett volna, a férfiak meghaltak volna az éjségtől, mert még mégsem mehettek, ha pedig a gyerekeket nem gondozta volna senki, nem lettek volna utódok, és ezzel ki is halt volna az emberi faj már ott és akkor. Na... És lehettek volna -e azoknak a férfiaknak gyerekeik nők nélkül? Nem. Az ő testük erre teljesen alkalmatlan. És mi? Mi megtehetünk bármit, amit akarunk. Takaríthatunk, főzhetünk, gyerekeket nevelhetünk. Ruhákat gészíthetünk, eladhatjuk őket, értékesíthetjük őket. Hogy visszatérjek az analógiához, akár vadászhatunk is, ám nem tudom maga hogy van vele, én biztosan összeomlanék, ha meg kellene ülnöm egy őzet. Persze, még sosem kellett választanom a vadászás és az éhezés között. Abban az esetben talán képes lennék megtenni. A maga édesanyja megtette. Susan mérőcsészét a lizbe merő keze megállt. Választott az éhezés és a vadászás között? Az én anyám? Hát, nem pontosan e között a két dolog között kellett választania, de valami hasonlót kellett tennie. Én sem gondoltam volna. Amikor idejöttem, abban a hídben éltem, hogy az konszedben mindig minden olyan elegáns és finom volt, de kiderült, hogy nem. Tudom, mondta Susan, és tovább sürgölődött. A szőlősket lassan alakult ki, de nem hinném, hogy Natali kinyárt a vadonban, és fajdot fogott vacsorára. Van erre felé fajd? kérdezte Olivia, de mielőtt Susan válaszolhatott volna, Natali jelent meg az ajtóban. Meghallottam a hangodat, mondta a lányának, és mosolyogva, kitált karral felé, sietett. Csak addig várt, amíg Szuzan megtörölte lisztes kezét a konyha ruhában, és átölelte. Úgy örülök, hogy látlak. Aztán eltolta magától a lányát, és szemrehányó pillantással nézett rá. Mikor érkeztél? Ugye nem korahajnalban vezettél. Éjfél volt, amikor a ház elé álltam. Az ajtó csukva volt. Nem akartalak zavarni. Egyedül aludtam, felelte Natali élesen, de volt a hangjában némi humor, s újra el is mosolyodott. Látom, Olíviával már összeismerkedtél. Igen, fenn volt a dolgozószobádban, amikor felmentem, hogy meglepjelek. Aztán lekísért ide, és úgy beszélgetek vele, mint idegennel eddig még soha életemben. Olivia elmondhatatlanul hálás volt Szüzannak, amiért nem tett említést a hajnali jelenetről a dolgozószobában. Nem szívesen magyarázkodott volna. Nekem is nagy segítségemre van, mondta Natali, és a lánya alcát fürkészte. Gyönyörű vagy, Szüzann, fiatal, fiatal, fiatal. Szeretem a hajadat. Hogy vannak a gyerekek? Melissa, Brad? Olivia csak egy percig hallgatta a beszélgetést. Nem mintha nem akarta volna hallani, de nagyon is megértette, hogy anya és lánya egyedül akar maradni. Távozott és csodálkozva eltűnődött azon, hogy milyen kellemesen el tud beszélgetni két nő, akiket pedig nagy szakadék választ el egymástól.